לאן שאלך תמיד אתה כאן, בין חיוך לדמעות, אתה אור בלילות. וגם אם קשה ולא הולך לי, מותר גם לטעות. אתה נותן לי סיבות, להאמין שיש רק תום נופל מאה שמים. רק תושיט אל הידיים, אבא, אני רוצה אותך קרוב אליי. בזכותך אני הכל, כי רק אתה יכול כל פעם להציל אותי. מלבד אפילו מעצמי תשמור עליי, אל תוותר עליי אפילו אם ברע. בסוף תמיד חוזר את הלב שלי. אתה יודע הכל, אני לא מבקש כלום, רק שמור לי על אימא, שתמיד תחייך, ולא תדאג לי בלילות, ותודה על השפע, שום דבר לא חסר לי, אתה נותן לי כוחות. להאמין שיש רק כתור נופל מהשמיים רק כתור שייתן לי ידיים אבא, אני רוצה אותך קרוב אליי בצדך אני הכל כי רק אתה יכול כל פעם להציל אותי מהלוואי מעצמי תשמור עליי אל תוותר עליי אפילו אם ברחתי בסוף תמיד חוזר את הלב שלי בזכותך אני הכל כי רק אתה יכול כל פעם להציל אותי מה אפילו מעצמי תשמור עליי אל מוותר <מבטא> עליי אפילו אם ברחתי בסוף תמיד חוזר את הלב שלי